aanstootlijke reuke in die masjid. Jabir Erlano vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa gesê het, hy wat knoffel of eie geëet het, moet wegblij van ons en ons moskee. Die vertelling in Muslim lui, hy wat eie, knoffel of prui geëet het, moet nie ons masajid nader nie, want die engele neem ook aanstoot door die sterk reuke wat die kinders van Adam aanstoot gee.